Вхідні двері відчинилися і з-за них визирнула Ізабел. Вдома нікого немає, заходьте скоріше. Усі решта зайшли в передпокій. Гостроріс сумлінно витернули. Тіснувато тут, критично зауважила Келлі. Всередині дім більший, ніж зовні, сказав Морт, а тоді звернувся до Ізабел. А ти всюди подивилася? Я навіть Альберта не знайшла. Не пригадую, щоб колись його не бувало вдома. Вона чемно кашлянула, пригадавши про обов'язки господині. «Може, хтось хоче пити?» Келлі не звернула на пропозицію уваги. я чекала, що буде замок, чорний, великий, з високими темними вежами, а тут підставка під парасольки». «В ній коса стоїть!» – зауважив гостороріз. «Ходімо всі в кабінет і присядьмо. Впевнена, нам усім це буде на користь!» – поспішно запропонувала Ізабел і штовхнула двері, оббиті чорною тканиною. Гостроріз і Келлі зайшли всередину, про щось сперечаючись між собою. Ізабел взяла Морта під руку. «Що ми робитимемо далі? Батько розлітиться, якщо їх тут знайде?» «Я щось придумаю», – відповів Морт. «Перепишу біографію або що». Він втомлено усміхнувся. «Не приймайся так. Щось вигадаю». Двері грюкнули за його спиною. Двері грюкнули за його спиною. Він озирнувся і побачив Альбертів вишкір. Величезне шкіряне крісло повільно розвернулося. Смерть дивився на Морта, склавши кисляве пальці. Упевнившись, що всі достатньо нажахані, він заговорив. «Починай, я уважно слухаю!» А тоді підвівся. Здавалося, його зріст більшов, а світла в кімнати ставало менше. «І можеш не просити вибачення?» – додав він. Келлі сховала голову в мантію на широких гострорізових грудях. Я повернувся і я лютую, пане я почав Морт. Мовчати! наказав йому смерть і поминив Келлі вапняно білим вказівним пальцем. Вона повернулася до нього обличчям, і її тіло не наважувалося опиратися. Смерть простягнув руку і торкнувся її підборіддя. Морт потягнувся до меча. «І це обличчя тієї, хто пустив у море тисячі суден і спалив безверхі вежі псевдополіса?» Поцікавився смерть. Келлі, ніби загіпнотизована, дивилася на червоні жари недалеко-далеко в глибинах чорних очиць. Е «Даруйте», – визвався Густро знявши капелюха і шанобливо тримаючи його біля грудей. «Що там?» – відволікся смерть. «Не тієї, пане. Скоріше за все, ви маєте на увазі когось іншого». «Як тебе звати?» «Гостороріз, пане. Я чарівник, пане». «Я чарівник, пане», – передражнив його смерть. «Мовчи, чарівниче». «Так, пане», – гостроріз відступив. Тепер смерть дивився на Ізабел. «Донько моя, поясни свою поведінку. нащо ти допомагала цьому дурневі?» Ізабел нервово зобразила Кніксен. Батьку я... я його люблю, здається». «Правда?» – Морт був вражений. «Ти ніколи не казала». «Весь час було не до того», – сказала Ізабел. «Батько, він не хотів». «Мовчи!» – Ізабел опустила очі. «Так, батько». Смерть викрукував з-за столу і підійшов до Морта. Довго дивився на нього. А тоді в один блискавичний рух «Смерти на рука» дала Мортові такого ляпаса, що той не встояв і впав. «Я запросив тебе у свій дім». Я вчив тебе, годував, вдягав, давав тобі можливості, про які мріяти годі. І он, як ти мені відплатив, звабив мою доньку, знехтував обов'язком, спотворив дійсність так, що вона ще сто років загоюватиметься. Твої невчасні забаганки занапастили твоїх товаришів, і вони приречені. Боги вимагатимуть відплати». Коротше кажучи, не найкращий початок кар'єри, хлопче. Морд спромігся набути сидячого положення, тримаючись за щоку. Вона горіла холодним полум'ям, мов крига комети. Морд, промовив він. Воно говорить, і що ж воно нам скаже? Можете відпустити їх, сказав Морд. Їх просто затягнуло в цю історію, вони ні в чому не винні. Ви ж можете все зробити так, щоби... Чому я маю цим перейматися? Вони тепер мої. Я за них битимусь. Як благородно. Смертні весь час б'ються зі мною. Можеш іти. Морт підвівся. Він пригадав, як це бути смертю. Упіймав те відчуття, дав йому вирнути на поверхню. Ні, сказав Морт. Он як? Кидаєш мені виклик, як рівний рівному. Морт ковтнув. але тепер, принаймні, усе було ясно. Коли ступаєш у прірву, життя йде в цілком визначеному напрямку. Якщо це потрібно, сказав він, і якщо я переможу. Якщо переможеш, то вільний чинити, як тобі заманеться, сказав смерть. Ходи за мною. Він урочисто прокрокував повз морта в коридор. Решта четверо дивилися на Морта. Ти впевнений в тому, що робиш? запитав Гостроріс. «Ні». «Ти не можеш перемогти, господаря», сказав Альберт і зітхнув. «Повір мені на слово». «Що буде, якщо ти програєш?» запитала Келлі. «Я не програю», сказав Морт. «В тому то і річ». «Батько хоче, щоб Морт переміг», гірко сказала Ізабел. «Тобто він дозволить Мортові перемогти себе?» перепитав Гостроріс. «Ох, ні, він не дозволить». Просто він цього хотітиме». Морт кивнув. Коли вони йшли за темною смертеною постаттю, він розмірковував про нескінченне майбутнє і про службу заради таємничої мети, яку тварець задумав, а ще про життя поза часом. Він розумів, чому смерть хоче кинути роботу. Смерть казав, що скелетом бути не обов'язково, та це, мабуть, і не важитиме. Чи вічність відчувається як величезна кількість часу? Чи всі життя з особистої точки зору власників насправді тривають однаково? Здоров, почувся внутрішній голос. Пригадуєш мене? Це я тебе в це вплутав. Дякую, жовчно відповів Морту голос, і всі на нього виразно глянули. Ти можеш виплутатися, вів своїй голос. В тебе є величезна перевага. Ти був ним, а от він тобою ніколи не бував. Смерть дійшов до кінця коридору і відчинив двері довгу кімнату. Свічки і слухняно спалахнули, щойно він увійшов. «Альберте!» «Так, пане?» «Неси клепсидри!» <сих> «Так, пане!» Гостроріз упіймав старого за рукав. «Ти ж черівник!» «Просичав він. Ти не мусиш його слухатися!» «Скільки тобі років, юначе?» Лагідно запитав Альберт. «Двадцять. Коли доживеш до мого віку, по-іншому вважатимеш». Тоді Альберт розвернувся до Морта. «Пробач!» Морт витягнув меч, і клинка було майже невидно в світлі свічок. Смерть стояв перед ним тонкий, мов жердина на тлі нескінченних полиць із клепсидрами. Він випростав руки. В них з'явилася коса, з таким звуком, ніби тихо вдарив грім. Альберт повернувся із двома клепсидрами і, не сказавши ні слова, поставив їх на край однієї з опор. Перша клепсидра була у кілька разів більшою за всі інші. Чорна, тонка і оздоблена складними різьбленням із кистками і черепами. Та не це було в ній найнеприємніше. Морд глухо зойкнув, набираючи груди повітря. В тій клепсидрі взагалі не було піску. Друга, менша, була геть проста і непримітна. Морд простягнув по неї руку. «Можна?» – запитав він. «Не соромся!» На верхній посудині клепсидри було вигравіване його ім'я – Морт. Він підніс її до світла і не здивувався, побачивши, що піску там майже не лишилося. Коли підніс клепсидру до вуха, здалося, що чує навіть крізь ревіння піску в мільйонах життілічильників навколо звук, з яким спливало його власне життя. Він обережно поставив клепсидру на місце. Смерть звернувся до гостроріза. «Пане чарівнику!» «Не були б ви такі ласкаві порахувати нам до трьох?» Гостроріз похмуро кивнув. «Ви певні, що все не можна вирішити, сівши за стіл?» «Ні, ні!» Морти смерть втомлено зробили коло, дивлячись один на одного. Їхні відображення примоготіли скляними берегами стелажів. «Один!» – сказав Гостроріз. Смерть зловісно прокрутив косу в руках. «Два!» Коса з мечем зійшлися в повітрі, видавши звуки, з яким кіт міг би сповзати шибкою, випустивши кіхті. «Вони обоє схитрували!» – вигукнула Келлі. Ізабел кивнула і промовила. «Звісно!» Морт відскочив і надто повільно описав мечем дугу. Смерть запросто відбив удар і підступно махнув косою понад підлогою. Морт уникнув поранення тільки завдяки тому, що незграбно підстрибнув на рівних ногах. Хоча косу не часто побачиш в арсеналі справжніх воєвників, будь-хто, кому хоч раз випадало опинитися не з того кінця, скажімо, під час селянського повстання, знає, наскільки це страхітлива зброя у вправних руках. Щойно її власнику війде в ритм замахування і обертання, ніхто навіть сам він уже не буде впевен, де у певну мить опиниться лезо і чого від нього чекати наступної миті. Смерть вишкірівся і перейшов у наступ. Морд пригнувся і уникнув удару на рівні очей, а тоді кинувся убік і почув, як дзенькнуло скло, коли вістря коси зачепила клепсидру на ближній полиці. Посеред темного провулку в Моркпорку прибиральник нечастот вхопився за груди і повалився у свій візок до лілиць. Морд перекотився, схопився на ноги і обома руками, тримаючи меч, заніс його над головою. Зловтіха переповнила його, коли побачив, як смерть відступає назад плиткою шахівницею. Різко замахнувшись навмання, він розрубав полицю, і клепсидри одна за одною почали з'їжджати на підлогу. Не цілком усвідомлюючи побачене, Морт боковим зором помітив, як Ізабел кинулася повз нього ловити клепсидри. Четверо людей в різних кінцях диска дивом уникнули смерті через падіння з висоти. А тоді він рвонув уперед, користуючись перевагою. Рук смерті було майже не видно, так швидко він відбивав кожний удар, та враз він перехопив косу по-іншому, і лезо описало дугу знизу вгору. Морд ухилився, незграбно відступивши в бік, зачепивши вістрям меча клепсидру, і так запустивши її в політ через кімнату. Десь у вівці скелях, гуртівник таргів, блукав із ліхтарем в пошуках заблукалої тварини, послизнувся і зірвався з тисячофутого стрімчака. Гострорізвий чайдушно кинувся вперед і упіймав клепсидру однією рукою, впав на підлогу і трохи проїхався на животі. Гуртівник летів у прірву і верещав, та раптом під ним нізвідки виріс вузлуватий явір і врятував його від смерті. Від божественного суду, від непевненості виснування раю і ще від кількох проблем. Словом, лишив тільки одну відносно просту, а саме стофутовий підйом гладкою від криги скелею у цілковитій темряві. На якусь хвилину дуелянти сповільнилися. Віддалилися один від одного і почали обходити один одного по колу, чекаючи, доки супротивник відкриється. «Ми ж можемо чимось допомогти, хіба ні?» – запитала Келлі. Мор програє і так, і так», – похитала головою Ізабел. Гостроріз витрусив із широкого рукава мантії срібний свічник і багатозначно перекинув його із руки в руку. Смерть загрозливо зважував косу в руках і випадково зачепив плечем клепсидру. У фестпеларгіку головний придворний кат послизнувся і впав у власноруч вироту яму з негашеним вапном. Смерть замахнувся, та Мортові пощастило відскочити. Але везіння це було скороминущим. Він відчував, як печуть усі м'язи, як втома солодкою отрутою розслабляє мозок. Смерть таких слабких сторін не мав. І Мортову в втому помітив. «Здавайся, я тебе, можливо, помилую». На доказ смерть наніс горизонтальний рубальний удар, який Морт неоковерно відбив клинком. Леза коси смикнулася вгору і розтрощила клепсидру на порох. Герцог Стогеліцький вхопився за серце, відчув крижаний укол, беззвучно зойкнув і впав з коня. Морт відступав, доки не відчув потилицею кам'яний холод опори. Смерть на клепсидру з лячно-порожними посудинами була за кілька дюймів від його голови. Смерть не зважав на Морта. Він задумано дивився під ноги і відгрібав із проходу рештки герцогового життя. Морт закричав і замахнувся вгору. Присутні підтримали його радісними вигуками, бо вже давно чекали від нього цього ходу. Навіть Альберт плескав у зморшкуваті долоні. Та замість дзенькоту склана, який розраховував Морт, не почулося нічого. Він розвернувся і спробував у друге. Лезо пройшло крізь клепсидру, не розбивши її. Зміна у щільності повітря підказала йому занести меч над головою і вдарити в ту саму мить, коли смерть підступно наносив удар згори. Морт наніс слабкий і повільний удар у відповідь, та смерть відскочив назад. «Це кінець, хлопче!» «Морте!» – виправив Морт і підвів погляд. «Морте!» – повторив він і, замахнувшись знизу, перерубав держало коси навпіл. Гнів закипав у нього всередині. Якщо він зараз помре, то принаймні під справжнім своїм іменем. — Я морт, старий, покидьку. заверещав він, і оточений візерунком синього світла, що не встагала за мечем у складній комбінації ударів, кинувся до усміхненого черепа. Смерть, сміючись, позадкував, осів під градом лютих ударів, що розцікали держало коси знову і знову. Морд кружляв навколо нього, колючи і рубаючи, та невиразно усвідомлював, навіть крізь червоний туман люті, що смерть відповідає на кожен його рух, тримаючи осиротіле лезо косимо в меч. В його захисті не було дірок, а на самому гніві він довго не протримається. «Я ніколи не здала його, – думав він. – Єдине, що можна зробити, – це затримувати його стільки, скільки стане сил. І бути переможеним, мабуть, краще, ніж перемогти. Кому потрібна та вічність?» Крізь завісу в тому він бачив, як смерть випростоє кістки і заносить леза у грайливому круговому ударі, повільному, ніби рухається крізь патоку. «Батько!» – скрикнула Ізабел. Смерть повернув голову. Може, Мортів розум і змирився з майбутнім, що чекало попереду, та тіло, певно відчуваючи, що саме воно втратить у цій грі найбільше, протестувало. Воно піднесло руку, що тримали меч – у невпинному ударі, який вибив лезо зі смертеної руки, і пришпилив його до найближчої опори. Несподівано для себе морт усвідомив, що запала тиша. Він більше не чув настирливого, ледь чутного шелесту, що допікав йому останні десять хвилин. Він зиркнув убік. У його клепсидрі висипалися вниз останні дрібки піску. Бий! Морт заніс меч над головою і подивився в дві косиніх вогників. Опустив меч. Ні. Смерть махнув ногою з такою блискавичною швидкістю, що гостроріс зіщулився. Морт безшумно згорнувся калачиком і відкотився. Крізь сльози болю він бачив, як смерть йде до нього з лезом коси в одній руці і його мортовою клепсидрою в інший. Він бачив, як смерть презирливо відштовхнув Келлі і Ізабел з дороги, коли вони спробували схопити його за плащ. Бачив, як він вдарив гостроріза під ребра, і як свічник випав із руки чарівника і подзінькотів підлогою. Смерть стояв над ним. Вістрі коси завмерли перед мортовими очима на мить, а тоді здійнилося вгору. «Твоя правда! Немає справедливості! Тільки ти!» Смерть завагався, а тоді опустив лезо. Глянув через плече на Ізабел та трусилася від люті. «Тобто?» Вона й гнівно дивилася Смерті в лице, а тоді відвела руку назад, замахнулася і вивела її вперед, вдарила з таким звуком, ніби поцілила в коробку з доміно. Не існує в світі нічого гучнішого за ту тишу, що запала після того. Келлі заплющила очі, гостроріз відвернувся і прикрив голову руками. Смерть дуже повільно підніс руку до черепа, груди Ізабел здіймалися і опадали так, що гостроріз від такого видовища мав би полишити магію назавжди. І от нарешті голосом, ще глухішим, ніж зазвичай, смерть спитав. Нащо ти так?» «Ти казав, що забавки з долою, бодай однієї людини, можуть зруйнувати цілий світ», – сказала Ізабел. «Так». «Ти втручався в його життя і в моє», – і вона вказала на уламки скла на підлозі. «І в їхні також». «І що?» «Як ти за це відповідатимеш перед богами?» «Я?» «Так». Здавалося, смерть був здивований. «Я перед богами не відповідаю». «Це боги відповідатимуть переді мною колись!» «Це якось не дуже справедливо, хіба ні? Хіба богам немає діла до справедливості і милосердя?» Огрознулася Ізабел. Непомітно для всіх вона встигла підняти меч з підлоги. Смерть вишкірівся. «Я дуже тішуся, що ти докладаєш аж таких зусиль!» – сказав він. «Та ти їх витрачаєш ні на що! Відійди!» «Ні!» «Ти мала б знати, що мене не спинить навіть любов. Мені шкода!» Ізабел підняла меч. «Тобі шкода?» Відійди, кажу тобі!» «Ні, просто мстишся. Це несправедливо!» Смерть опустив череп на хвильку, а тоді підвів, і очі його палали. «Ти робитимеш те, що я тобі наказую!» «Не буду!» «Ти зараз все мені дуже ускладнюєш!» «От і добре!» Смерть, нетерпляче забарабанив пальцями по лезу куси, так, ніби миші вибивали чечитку чіт на блясі. Здавалося, він про щось розмірковує. Подивився на Ізабел, яка стояла над мордом, тоді подивився на інших, які тихо сиділи біля полиць. «Ні!» – зрештою промовив він. «Мене не змушуватимуть! Мене не зобов'язуватимуть! Я робитиму тільки те, що вважаю правильним!» Він махнув рукою, і меч вивернувся із руки Ізабел, витворив рукою ще один складний рух, і дівчину здійняло в повітрі м'яко, але надійно притисло до опори. Морд бачив, як похмурий жнець знову наближається до нього, замахуючись, щоби завдати останнього удару. Він завмер над хлопцем. «Ти не уявляєш, як мені через це прикру!» Морд підвівся на ліхтях. «Можливо, уявляю!» Смерть здивовано дивився на нього кілька секунд, а тоді засміявся. Звук його сміху моторошно відлунював кімнатою, ні полиці тремтіли і дзеленчали, коли смерть, досі регочучи так, ніби на кладовище стався землетрус, підніс мортову клепсидру перед очі її власника. Морт спробував зосередитися. Він бачив, як остання піщинка ковзнула лискучою поверхнею, завмерла на мить на краєчку і поволі опустилася на дно. Полум'я свічок затремтіло на її крихітних силікатних гранях, коли вона опадала долі. Піщинка безшумно опустилася і вибила в піску на дні крихітний кратер. Світло, що було зі смертених зіниць, засліпило морта, а від звуку смертеного сміху, здається, втримтів увесь всесвіт. Смерть перевернув клепсидру. І знову в головній залі Королівського палацу палали свічки і гучно лунала музика. Гості юрмилися на сходах, спускалися до столів із знаєдками, а головний церемонімейстер, не замовкаючи, сповіщав, хто прибув запізно через побажність або звичайну забудкуватість. Наприклад, так. Королівський упізнавач, упорядник покоїв її величності, його самобутність, вогнець гостроріс, керівник першої категорії випускник невидної академії. Усміхнений із величезною сигарою в руці гостроріс наблизився до молодят. Дозволите поцілувати наречену. «Тільки якщо черівникам це не заборонено», – відповіла Ізабел, підставляючи щічку. «Маємо відзначити ваші фейерверки, вони були просто прекрасні», – сказав Морт. «І я сподіваюся, що зовнішній мур невдовзі відбудують. Не сумніваюся, що дорогу до наїдків ви знайдете». «Зараз він має набагато кращий вигляд», – процідила Ізабел, не припиняючи всміхатися, коли гостроріз зник у натовпі. «Багато, що можна собі дозволити. Єдина особа в королівстві, яка не турбується тим, щоб підкорятися королеві», – сказав Морд, киваючи при дамі, яка саме проходила повз. «Кажуть, це він насправді усім керує», – сказала Ізабел. «Сірий хтось там?» «Сірий коновал», – байдуже промовив Морд. «А ти помітила, що він останнім часом взагалі за магію не береться?» «Цить, от і вона!» «Її величність королева Каліраханна I, повелителька Столата, регентка восьми протекторатів та імператриця того вузького і довгастого спірного клаптя Суши в середньому напрямі від Сто Керіга!» Ізабел зробила реверанс. Морд вклонився. Келлі щасливо їм всміхнулася. Вони не могли не помітити, що під чиїмось таємничим впливом вона почала вбиратися у щось, що трохи пасувало до її фігури і припинила робити зачіски, які складалися одночасно на хвости кананаса і хмару солодкої вати. Келлі цьомнула Ізабел в щичку, а тоді відступила і оглянула Морта з голови до ніг. «Як там сто літ? «Добре, добре», – відповів Морт. Доведеться з підвалами щось робити. Ваш покірний дядечко мав трохи незвичні е, вподобання. Вона про тебе питає, прошепотіла Ізабел. Ти тепер Стугеліцький, це твоє офіційне ім'я. Морт мені більше подобається, сказав Морт. І такий цікавий герб, зазначила королева. Перехрещені коси і клепсидра на скорботному тлі. Королівські геральдисти всі голови зламали. Я не проти бути герцогом насправді, виправдався Морт. «А от бути чоловіком герцогині дуже незвично». «Звикнете?» «Сподіваюсь, ні». «От і добре. А тепер Ізабел», – сказала Келлі, напруживши щелепу. «Якщо ви маєте намір бувати при дворі, то є люди, яким вас обов'язково слід представити». Ізабел глянула на Морта повними вітчою очима, перш ніж її поглинув натовп, і вона зникла з боля зору. Морт потер шию під коміром. Роззирнувся і швиденько пішов у темний куток у дальньому кінці трапезної, де можна було хвилинку побути на самоті. За його спиною церемонімейстер відкашлявся. Очі його зробилися скляними, погляд розфокусованим. Викрадач душ, промовив він тоном людини, чиї вуха не відають, що говорить рот. Той, через кого занепадають імперії, осушувач океанів, відбирач років, остання інстанція той, хто збирає врожаї людських. Годі, годі, я так зайду. Морт завмер, не донісши холодну індичу ніжку до рота, не озирався. Це було зайве. Цей голос, який радше відчувався, аніж чувся, неможливо було сплутати ні з чим. Те, як світло в приміщенні тьмянішало з появою цього пана, теж було цілком особливим явищем. Розмови і музика потроху стихали, доки не вщухли зовсім. Ми не сподівалися, що ви прийдете. Звернувся він до горщику. «На весілля власної доньки? Хай там як, а мене оце вперше кудись запросили. Ще й запрошення з золотим обрізом і проханням повідомити і таким іншим». «Так, але вас не було на церемонії». «Мені спало на думку, що це буде трохи недоречно». «А, ну так, можливо». «Чесно кажучи, я вважав, що ти з принцесою поберешся». морт зашарівся. Ми з нею про це говорили, та дійшли висновку, що не варто аж так захоплюватися, коли випадково принцесу врятував. Мудре рішення. Забагато юних пан кидається в обійми першому ліпшому юнакові, який розбудив їх після столітнього сну, скажімо. Ну, і ми ще подумали, що так чи інак, оскільки ми і із Ізабель так близько знайомі, то... Так, так, вірю. Чудове рішення. Однак я вирішив більше не цікавитись людськими справами. Невже? Хіба тільки офіційно, коли виконую обов'язок? Це робить моє ставлення до роботи упереджене. Кіслява рука з'явилася в полі мортового бокового зору і вправно підчепила шпашкою фаршироване яйце. Морт різко розвернувся. Що тоді сталося? запитав він. Я мушу знати. Ми були в довгій кімнаті, і от уже за хвилину ми в полі за містом, і ми справжні. Я про те, що дійсність нас чомусь прийняла. Як це сталося? «Я поговорив із богами!» Смерть сказав це так, ніби почувався незручно. Он він як? Невже справді поговорили?» Смерть намагався не зустрічатися з ним поглядом. «Так!» Вони, мабуть, страшенно тішилися. «Боги справедливі, а ще вони сентиментальні. Я цієї навички так і не засвоїв, Але ти ще не вільний від обов'язків. Ти мусиш простежити, щоб історія складалася, як належить. «Знаю!» сказав Морд. «Об'єднати королівство і таке інше». «Можливо, ти навіть пошкодуєш, що не лишився у мене на службі». «Я справді багато чого там навчився», визнав Морд. Він мимохідь підніс руку до щеки і намацав чотири тонкі білі рубці. «Але я не певен, що маю талант до такого фаху. Слухайте, мені справді прикро...» «У мене для вас подарунок». Смерть поставив на стіл тарілку з закусками і запустив руку кудись у таємничій глибини свого плаща. Коли рука показалася знову, між вказівними великими пальцями вона тримала невеличку кульку. Кулька була три дюйми в попереченні. Можливо, це була найбільша в світі перлина, от тільки на поверхні її танцювали невловні срібні образи. Здавалося, вони от-от набудуть впізнаваної форми, та чому щоразу вони примудрялися цього остаточного оформлення уникнути. Коли смерть поклав кульку Мортові на долоню, вона виявилася несподівано важкою і трохи теплою. «Для тебе і твоєї дружини. Весільний подарунок. Посад!» «Вона прекрасна. А ми гадали, чи та срібна решітка для хліба від вас?» «Решітка від Альберта. На жаль, уява в нього не надто багата». Морд так і сяк перевертав кульку на долоні. Обриси, що скипали на її поверхні, здавалося, відповідали на дотик, розпускаючи поверхнею потоки світла в напрямку пальців. «Це перлина?» – запитав Морд. Так, коли щось подразнює вустрицю і подразника позбавитися не вдається, бідолашна істотка вкриває його слизом, шар за шаром і перетворює на перлину. Але ця перлина особливої породи – перлина дійсності. Усі ті блискучі візерунки замкнене у ній суще. Ти мав би впізнати її. Зрештою, це ти її створив. Морт лагідно перекотив перлину з долоні на долоню. «Ми її триматимемо там, де і інші коштовності», – сказав він. «Їх у нас не так і багато». «Колись вона буде зерням нового Всесвіту». Морд випустив перлину з рук, але блискавично нахилився і упіймав її, перш ніж вона впала на кам'яну підлогу. «Зерням чого?» «Тиск цієї дійсності тримає її в стиснутому стані. Та може настати час, коли Всесвіт скінчиться». «І дійсність загине разом із ним, і тоді ця дійсність вибухне, і... Хто знає? Бережи її! Це не тільки теперішнє, але й майбутнє!» Смерть схилив череп на бік. «Це крихітна річ, дрібниця! Ти міг обрати вічність!» «Знаю», – відповів Морд. «Я був такий везунчик!» Він поклав перлину на стіл між перепилиними яйцями і рулетами з сосисками. «Є ще дещо!» сказав смерть. Він знов запустив руку під плащ і витягнув щось довгасте, невміло загорнути в папір і зав'язане ниткою. «Це для тебе, особисто. Ти ніколи цією річчю не цікавився. Гадав, її не існує?» Морт розгорнув пакунок і побачив невелику книгу в шкіряній політурці. На корінці була золота бляшка з одним єдиним словом – «Морт». Він розгорнув книгу, і гортав чисті сторінки, аж доки не дійшов до самописного чорнильного рядка, який терпляче повз сторінкою і взявся читати. Морт згорнув книгу, і та легенько клацнула. У повній тиші той звук пролунав так, ніби позначив собою першу мить творення. Він сором'язливо всміхнувся. «Там іще стільки чистих сторінок? – сказав він. – Скільки в мене лишилося піску? От тільки Ізабел казала, що якщо клепсидру перевернули, я помру, коли мені буде... Його в тебе достатньо, холодно відповів смерть. Математика працює не тільки так, як заведено вважати. А як ви поставитеся до запрошення на Христини? Гадаю ніяк. Батько з мене не дуже, а дід тим паче. Коліна в мене не підходяща. Він поставив свій келах і кивнув мортові. Вітання прекрасній дружині, сказав він. Мені час іти. Точно? Ви можете лишатися, вам тут раді. Дуже приємно це чути, та обов'язок не чекає. Він простягнув кистляву руку. Ти ж знаєш, як воно. Морд потиснув руку, не зваживши на крижений холод. Слухайте, сказав він, якщо колись захочете вихідний взяти, а я ж знаю, що до вихідних ви мастак. Дуже дякую за пропозицію, чемно відповів смерть. «Я розгляну її цілком серйозно, а зараз...» «Прощавайте», – сказав Морд і відчув, як у горлі тисне. «Таке неприємне слово, правда ж?» «І справді», – смерть вишкарився, бо, як тут уже було неодноразово сказано, вибору у нього не було. Але, можливо, цього разу він саме так і почувався. «Мені більше до смаку оревуар», – сказав він. Кінець. Книгу читав Рік Санчес.